Yoslih lakum ma alakum wa yaghfir lakum dhunubakum man yut'in Allah wa rasulahu faqad faza fauza azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar wella zëndror ky është musimi katërt në temën e kaderit tani jemi në futur pothuajse plotësisht në temën e kaderit, në problematikat, në çështjet të cilat duhen trajtuar, duhen ënjhur. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, al an hamil watis. Tani do të u nxëf lufta. Për këtë arsye ju këshilloj që të jeni të vëmendshëm. Dhe me lein Allahu ma dhurok keni për të përfituar shumë këto mësime. Për arsye sepse tema e kaderit është një temë shumë shumë e rëndësishme të Islamit.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 në lidhje me dijen e Allahut subhanahu wa taala, përçi do të flasim sot me lenin Allahut, inshallah. E dyta është shkrimi i gjërave. Shtylla e dytë e Kaderit është shkrimi i gjërave për cinën e folën pak më shumë vetë saj folëm në rondën e kaluar, por në një aspekt tjetër të flasim përsëri në mësimin e ardhur që me lenin Allahut subhanahu wa taala. Shtylla e tretë e Kaderit është dëshia e Allahut subhanahu wa taala për të ekzistuar gjërat, të cilët ekzistojnë dhe kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë. Dëshira e tij që ka depurtuar në çdo gjë. Shtyllat e katë të krijimit. Për çdo njërin prej tyre në shahdo flasim në mësimet e arsimit e Allahu subhanahu wa taala. Sot do të flasim për shtyllën e parë, këtë kemi përgatitur sot për të folur për shtyllën e parë të kaderit. Ne them këy shtyllë është shtyllë e dijes. Sepse kaderin siç e shikoni, përbëhet nga katër shtylla, domethënë që Allahu subhanahu wa taala i ka ditur gjëret për para në pa fillimësi, më pas i ka shkruaj të arëto që ka ditur në lohe i mahfodhë, më pas ka dëshiruar që to të, të eksistojnë, edhe e katërta i ka kryuar ato dhe i ka sënë në eksistens. Këtot katra i e nëtoj që përbëjnë kaderin. Dhe nuk mund qëtë besintar një riu në kader, dhe e se të besoj të katërta shtyllat, katër shtyllat e kaderit, të cilat janë treguar në argumentet e sakta të Kuranit dhe Sunnetit. Ne thamë shtyllën e parë të dijes. Në nuk juhet besimtarë në kader, ai personi që i beson në vetërin e tij që Allahu nuk e di, nuk i di gjërat përpara se të ekzistojnë. Dhe për këtë shtyll kanë rënë dakord të gjithë profetët, të gjithë profetët. Normalisht të gjithë janë dërguar të Allahut subhanallahu teala, Allahu ka dërguar dhe ata kanë njohur dijen e Allahut në mënyrë se çdo kush tjetër. Gjithashtu kanë rëndakor të gjithë sahabët Për të gjithë Edhe Djetarët që kanë ardhën më styre Kanë kundushtuar Nuk të qështje me gjusët të këti umedit Ka dërjet e parë Ka dërjet e parë Ka dërjet e parë të cilët kurdojnë Në fëndën fare thajnë që Allah nuk i di gjithë Për para se ti kriohi oto Mas i kriohen Në terë i di Kër Dhe kërë normalisht do më thënë që kjo është gjithë e kotë Për shumë edhe të shimë, për simin, si i nuk shumë arsye do të rregojmë tashi por këtë do të flasim gjithë mësimin se si mund të krijoj kur ai nuk e di. Nikojë që krijimi nuk bëhet pa dije. Ti e krijesë edhe për të bërë një vepër, për të bërë një gjë të thjeshtë. Nëse dëshiron të prohosh atë ke nevojë ta njohësh se si prodhon përpara se ta bësh atë. E çfarë mund thua të thuash ti për krijuesin e krijesave, për krijuesin e universit? Normalisht do të thënë që logjika e shëndosh të çon tek konoshtimi i prerë i këtij mendimi që thotë që Allahu nuk i di gjërat para se t'i krijojë ato. Fashë për këtë për këtë çështë ka qenë dakord të gjithë sahabët me argumente të shumta. Edhe kjo pikë do më duhet të thotë që ne duhet të besojmë që Allahu subhanahu wa taala di çdo gjë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë të detajuar edhe detajet e dijes së tij shkojnë tek thërmia më vogël i atomit. Nëse e këziston atomi Se da ta të cilët e përndonu e kam parë në vërtet Dë më thënë që Allah subhanuat e ala I ditë gjithë gjërat Nga me vohle dërte me madhja Pa prejashtim Edhe gjithën që bjen Sa gjithë janë atë të cilët bjen Në tokë O mendi që bjen Sa si në tyre Peshën e tyre Në gjithë gjë është të dija Allah subhanuat e ala Kështu që Allah subhanu ta'ala Di atë që veprin njerëzit Atë që e sunojnë ata Atë që e thonë ata Atë që e shprehin hapëzit Atë që e shprehin pshehurazit Edhe atë që ata e përshpërisin në vetët e tyre Ose E mendojnë në vetët e tyre Dhe pse mund të e një fillim mendimi Bila Allah subhanu ta'ala I di gjera dhe për parasit e mendojnë ata E di Allah i madhëruar në pa fillim si Që ti do egzistoje Edhe Për parasit e egzistoje ti e di çfarë do bësh ti s'do jetosh kur do vdesësh më radh gjithë ato hynë te dija llahu prandaj llahu diete që ka qen atë që është atë që do të jetë edhe atë që nuk është nëse do ekzistonte që që nuk është do s'ka për të ekzistuar nëse do ekzistonte llahu e di se si do ekzistonte s'do ekzistonte si do ekzistonte gjithë ato hynë te dija llahu subhanuhu te ala dhe këto ne kanë treguar llahu në Kur'an edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë saktë do të treguam ato gjatë mësimit më nën Allahut. Fot Allah subhanahu wa taala në burrëdëtimin e kësaj çështje kemi shumë argumente për ky tyrësh fjala Allahut më dhuruar në suren Al-Baqara 22. M'fanë është thënit në surën Al-Hashr 22. Fot hu Allahu la ilaha illa hu huwa alimu al-ghaybi wa ash-shahada huwa ar-rahman ar-rahim. Thot, kjo është Allahu, nuk ka të dhuruar ti të përveçti, është i dituri i gajbit e dhe të dukshmes. Huar Rahmanur Rahim, a i është mëshirë plati dhe mëshirë, gjeri dhe mëshirë plati. Thot, është i dituri i të fshetës dhe të dukshmes. Gjithë është të thotë Allahu s.a. Qull bëna o Rabbi letatjenekum alimil gajbi o shahada. Thot, bëla dhe të atjenë në kumë alimi lëgajbë, laja azubu anhum i thkalu dhërratin fi sëmauati o lafi lë ardhë. Thot, po, dhe të viju e pasha, dhe fundit i gjukimit, pasha zotin tim, pasha të që ditë të fshehtën, edhe nuk më nuk, nukë fshijet për ti as dhe një thërmi e voglë që ofta e një qije e pontok, edhe as me voglë si këtë thërmi, edhe as me madhe, edhe gjithë e këto jetë të shkruaj të një li për të qartë këo tregon domun për për, për modështin e dijes, Allahu subhanahu wa taala ka përfshir çdo gjë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në Sure Bekare, në atë që lexuam në fillim të rekateve par, të parë, në ditën e sotme takshami, thot: "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifata." Po dhe, dhe kur u tha, kujtoi Muhamedit kur i tha zoti otë malaikeve, unë do vendos në tokë një zvendës. Qalu ataj gjallë në fjma në të ata krijes që bën shkëtorimin e tokë dhe der gjak, ndërkohë që ne do lavdërojmë ty O Allah, të pastrojmë vazdojmë me të, edhe përgjigje ishte se Allah subhanahu wa taala u thotë atyre, qale inni ala wa ma la taalamun. Undi undi atë që ju nuk e dini. Ka thën Mujahid, e dinte Allah subhanahu wa taala me shpjegimin e kësaj fjalë që thotë Allah më dhuruar, undi ti që nuk e dini, po e dinte Allah më dhuruar qi iblisi do ta kumështonte. Edhe për këtë arsye e kishte krijuar. E kishte krijuar që ta sprovonte. Gjithashtu ka thënë katade edintallahu subhanahu wa taala që do ket prekrijesave të tij, domthonë pando u thonë me like, u ndjet që ato që nuk e dini. Kur i tha me like-ët që do bësh në tokë, ta krijosh, do vësh një zvendës i cili deri gjaq, i thot Allahu diete që nuk e dini. Thot katade edintallahu që do të krijohen do këtë profet do kët njerëz të mirë, do kët banor të xhenetit. Gjithashtu ka thënë Ibn Mas'udi, po fjan Allahu ta'le u ma la ta'lamun, u ndjetë që nuk e dini, por e dinte Allahu subhanahu wa ta'ala se çfarë do vepronte iblisi. Edhe e kishe krijuar që të sprovonte krijesat. Gjithashtu thot Mujahid, e dinte Allahu subhanahu wa ta'ala se çfarë çfarë do vepronte iblisi. Më thënë që nuk dojë binte në në seshde Ademit A.S. Gjithashtu thotë Allah i më dhëruar Inna Allah e indëhu Ilmusa'a Allah i më dhëruar ka dhjene Këmetit O ju në zilu lë gajth Edhe e zbër të shion Në më thënë që ka dhjene e zbritit E zbritit se shio, se ku bje shio O ja alamu ma fil arham Gjithashtu E di se që far ka në barku në nënës Oma të dërri nefësën ma dhe të kësibu gëda Dhe as kush nuk e di se shfar ka Për të punuar dhe për të fituar nesër Oma të dërri nefësën për e i erdhin të mut Dhe as kush nuk e di Se në shfar të toke Dovdesi Inna Allah Alimun Khabir Allahu Shqiditur Imi njohar Kjo e jetit ashtu në mënë Tërgon Dijën e gajbit E cila i takovët oma Allahu ta Dhe as kuj tjetër përgjësinë e dijes së diështij, madhështinë e kësaj dije që përfshin çdo gjë, edhe të shpyetur profetull O sallam për dijen e për dijen e kemedit, që është një prej këtyre 5 gjërave. Është në transmetimin në një prej transmetimeve të hadithit Xhibrilit alay selam, kur i vjen dhe pyet Xhibril alay selam për Islam, për Islamin, për Imanin, për Ihsanin, ndërtjer i thot kur do bëhet kemeti? Edhe i përgjigjet profetull O sallam, ky është transmetimi i saktë. I thot Xhibril alayhis salam udo go rellot më tregoi mua për Kemetin. I thot profetin sallallahu alaihi wasallam subhanallahu. Pes gjëra janë gajb, nuk i diet as kush përveç Allahut subhanetauala. Ende pastaj i tregoi i tha Xhibrili i tha Xhibrilit domosë në formë njeriu, i tha kta jetën e mushive që përmendëm Allahu ka dijen e Kemetit. Ndër fund ta jetët. Këtu të kjo e jetë Kemi një, një loj problemi Për të sjaruar Në lidi me qështën e gajbit Në cila dhe më thonë Ka ndodën kohët e sotme Ka të bëjmë e pikën që Të regohat në të Që i thot që Allahu subhanu taala Ka di gjithashtu dhe shprej gajbit e ti Që di se shfar ka në barhën në në nës Nikoj që në shofim sot Se mjekët Për dorin aparaturën e ekos Për njohur si çfarë është mije mashkull apo femër. Në një kohë qoftë në këtë në këtë et corner tregon që kjo është dije gajbe di vetëm Allahu. Gjithashtu në hadithin që përmendëm tregon që këtë di vetëm Allahu subhanallahu teale. Atëherë si të bëhet bashkim ndërmjet dy gjërave? Kjo është reale, s'mohohet dot sepse është diçka reale që ne shohim me sy, dhe ky është argument nga Kurani dhe tjetër nga hadithi profetit sallallahu alaihi isal, gjithashtu nuk mund mohohet. Zgjidhja është shumë e thjeshtë, ndërjmë tëkon Allahut për këtë gjëje. Edhe më lutem jonë më ndjem. Përgjigjja për këtë pyetje do të thonë përbohet në dy pika. Pika e parë është se ajeti Kur'anor edhe hadithi gjithashtu që ka treguar ejetin, që më ka vërtetuar atë, nuk flet vetëm për llojin dhe domthon për gjininën e fëmijës që në do të në mbarkon në nënën. Domthon kur ne themi që mjekët e dikojnë se çfarë ka mbarkuar në nënën, maskull apo femër, i themi dakord? Mjekët e diktojnë këtë gjë, e shoqën meqor ed kornor nuk tregon vetëm për këtë çështje sepse nuk thuhet në jetë në këtë jetë kornor që Allahu di çka ka bërë me nënën a mashkull apo femër kjo është gjë që më ndemë një u sepse kjo është gjë e intereson në moment por në të vërtet di Allahu ndon lidhje me këtë fëmijë është e plot andajse nëse bani mundësimin e kaluar ne kemi treguar që Allahu subhanallahu teala kur e dërgon me lekun për të, për të dhënë formën fëmijës e pyet me lekun dhe i thotë oh, Allahu dojeti shëndosh Abu Deesa qaçën. I thot se sa do jetoj, do jetoj gjatë apo të shkurt, çfarë risku do ket? Ndëti lumtur në xhenet apo jo? Apo do jetë në xhenem? Ne gjitha këto gjëra, dhe ndërtëri i thot, "Ajë duhet mëshkoll apo femër?" Ndër të tjera. Edhe Allahu s'mund të i thotë, "Do të bësh kështu, kështu, kështu, kështu më radh." Të gjitha këto nuk janë mëkët. Çart, prandaj kjo do të pasojë para syesh. Pika e parë. Ndërsa pika e dytë është mjekët e njohin se çfarë është fëmia në barkun e nënës dhe kjo normalisht do të njohin gjithmonë, jo gjithmonë, jo gjithmonë në mënyrë të prerë. Ai thotë me sa mduket, me sa se nuk nuk, nuk duhet të qartë normalisht. Thotë ë kjo lloj gjëje nhifet mbasi fëmia ti ketë kaluar etapat e plotësimit krijimit. Dhe kjo lloj gjëje bëhet mbasi kalon 4 muaj fëmijë do të thonë mos 120 ditësh atëherë fillon dhe mjekët fillojnë të dallojnë ky fëmijë është mashkull apo femër nuk ka gjë përse kohe ka mundsi të dallojë njëri kur ai është 40 ditësh ka mundsi të dallojë njëri përpara 40 ditëve në momentin kur është sa ka filluar krijimi i embrionit a ka mundsi të dinë njëri se çfarë do jetë ky a ka mundsi të dinë njëri do jetojë zdo jetojë për veç e Allahut absolutisht dhe në një mënd 11 votës do të na thonë ne që ky person deri te kaq përkë të rriskë të mashkull apo femër nuk kanë mundësi ta njohin. Sepse nuk është në në diënien e tyre. Prandaj shikoni sa kuvizuar është diënia e tyre në lidhje me këtë çështje. Eprapa, më kjo është pika e dytë. Kemë edhe edhe një detaj tjetër në lidhje me këtë çështje. Ne kur thinim që kjo çështje është, është gajb, domosdoshmë një se di kush. Dhe kur flitet do të thonë që Tulli çështja e marrë mësh me like-et. Marrë mësh me like-et, atë s'është më gajb. Domethënë në momentin kur Meleku e pyet Allahu Subhanallahu Teala i thotë çfarë ta bëj? Mashkulli do të më përmend, i thotë do të bësh kështu. Dhe kjo del nga kufiri i gajbit, sepse gajbi është ajo lloj dije të cilën di vetëm Allahu dhe nuk e di asnjë melek e afërt dhe asnjë profet i dërguar prej Allahut. Ky është gajbi. Gajbi do të thonë gajbi plot qoftë nga ebi absolut, do të vini se dia skurtirëve inshallah subhanahu wa taala. As me lajkë nuk e din. Kështu që në momentin kur Allahu e tregon melekut të me syot më gajb. Kështu që nuk hyn më tek ajeti përse me më flasim. Pse Allahu subhanahu wa taala siç ka thënë Ibn e Kethiri, ka treguar të ligjë e thotë, "Qëllojmë të legje, thot, që dhëruar, se është i vetëm ai i cili e di se çfarë do bëhet ky ky fëmijë në barkun në e nënës. Nuk e di kush. A do mashkull apo femër, a do jetë i lumtur apo do jetë në xhennem?" Dersa poze kur vjen meleku për si i bën krijimin e fëmijës dhe frymë shpirtin e tregon Allahu spontanën e tij çfarë jetë dhe pas kësaj i tregon gjithashtu dhe krijesave kujt do i përqesave të tij. Për dhe ka raste njeriu bile, para se bëhet me fëmijë, mund të shkojë edhe nëndër. Shkon nëndër dhe ëndër në të vërteta. Shkon në ëndër të vërtetë sikur do bëhet me fëmijë, dhe më të vërtetë do bëhet me fëmijë. Shkon në ëndër do bëhet me çocuğ, dhe më të vërtetë do bëhet me çocuğ. Kjo është domosdoshmërisht për për asaj dini se je pa Allahu spontanë. Mund të ha vetëm përpara mund të ha vidën përpara. Por kjo është e veçantë. Nikojë ne themi që Allahu di gajbinë çdo gjëje. Ndërsa mjekët thotë, nuk kanë mundësi të njohin gjithë gjëra. Kështu që me anë të, në, në këto shpjegime që tham, bëhet të qartë mund të qajë që, që një mjekët është vetë pa nuk hyn tek gajbi, te gajbi do të thonë absolut, por hyn tek gajbi vendor, sepse gajbi tek dieta janë ndër dy lloje, gajbi vendi dhe gajbi koha. Gajbi vëndit është dhe më dhënë që unë nuk e di se shfar ka mësë i murit Por dikusit e redi A i qështë ati e di se shfar ka mësë i murit Dhe gajbi kohorë është Gajbi të ardnes Kështu që Gajbi absolut Absolutë dhe, dhe më dhe më dhe nuk mund njihet Në kryeset është gajbi cili ka dhe më të ardmen Kështu që dhe dhe falëgjorët Kër të i shikonjë që atat klasin zakonisht Ata Të thonë të vërtet Kur, flan, kur flitet për qështje që kanë bëjmë e gajbin e vëndit Ndërsa, për gajbin kohor Ndë gjeshë të këta nga në qinë gjere që të regojnë Njithën të vërtet në thënën të një njështra Edhe të të vërtetën e kanë marrë Nga gjindët cilën gjitën qenë dhe partimja Dhe gjindë lajmet e qjellit Dhe cilët përhapin qjell Kemi një argument tjetër Njithashtu Argument e në të shumë ta Çë tregon për dijen e Allahut subhaneh وتعالى. Do shahidit që kam përmendur mësimin e kaluar, që thot profeti sallallahu alajhi wasallam, di sakt, pas me to Buhari dhe Muslimi, thot çdo njeri për yush i esh, i dihet vendi se ku do jetë në xhenet ose në xhenhem. Do kem përmendur argumente të tjera për këtë gjë. Çdo kujt i dihet vendi se ku do jetë në xhenetën e xhenhemit. Dhe të gjithë argumentet që kemi përmendur në mësimin e kaluar, mban më në gjithë ai mësimin që mëvan e kaluar. Të gjitha e në argumente për qështin e dhije Sëpse ne folën për shkrimi që ka bërë allohu Të ka dhe e, ka shkujtur 1, 2, 3, 4, 5 E më ratë, të gjithë të saktimin që ka bërë gjatësi në gjitha e kohë Saktimin me shkrim ose jo me shkrim Të gjithë të të shfar të regojnë Të regojnë për dhijen e ti Të regojnë për dhijen e ti Thotë në gjithë njëri për ju Shtë të profetit o salem I dihet vëndi se ku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 Edhe i ka, tërti është e një personë burë plak Cili dhe më hënë në kararë dhe vërtetën Në të dojë kohë kërë ke qenë mosh Shumë të thyrë edhe nuk kupton të gjëret Edhe gjithë Të gjithë dhe më hënë tërgojnë argumentet të tyre Dhe të, të, të justifikimit dhe të tyre për para Allah Që të mësifu se si Allah në gjëhnem Edhe atërë Allah s.t.a I thotë zjarët nëzirë Një pjesë plakëve tua Që të të shikojnë këta Edhe ju gjitha, i urdhëron të gjithë, i thotë hidhuni në zjarr, urdhër prej meje, që të hidheni të gjithë në zjarr. O sepse njerëzit në një udhëhon u dërgoa profet, u dërgoa një të dërguar për ju, domthonë për njerëzve që diftojnë ata tek ruguime. Kurse sot u nuk po u dërgoj juve profet, por, por thot, Allah, po u thret vet. Qoftë Allah subhanahu wa taala, po u them zbotoni urdhrin tim tani, shkoni hidheni të gjithë në xhehenem. Edhe fal profeti sallallahu alaihi wasallam ata personatë të cilët i kanë shkruar Allahu, do të më dhe i ka ditur që ato do të jenë në xhenem. Edhe po të ishin në dynjan do bënin punë të këqija, ata s'kanë për t'u hedhur. Do thon, po pse o Zot, ne ne përgatit për për peri di për xhenemin, por uemi. Kurse ata di, të cilët dinte Allahun, që po jetonin në dynja, do bënin punë të mira, do shkojnë të hidhen për zbatuar urdhën e Allahut. Ata që do hidhen, në vërtet do hyjnë do hyjn xhenet, kurse ata të cilët do kundështojnë O subhollahu ju ju mund të kundështuat tani për para meje. E jo më, po mos më shikonit se ti kishit që ndonjëherë në dhunja ti do kundështoni ndonjë, dhe më shumë për para profetëve të mi. Kjo ditë gjithësh tregon për dijen Allahu subhane teala, po ndonjë, aty ku thot ndonjë që dhe i thot ai personi i cili e kishte shkruajtur Allahu që ishin xhenem. Na dinte Allahu që këtu e xhenem. Na dinte Allahu se ç'do bëndë këtu po ti xhenë dhunja. I thot po pse do futem së të futem të kuon prej tij po ruajmë për xhehenemin. Gjithashtu transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Buhariu radhi Allahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë çdo kush që lind lind në tyrën e pastër të islamit. Do thotë domethënë që lind musliman i pastër dhe jo siç pretendojnë domethënë grupet e humbura ose mosbesimtarët, por shumë krishterë thonë për fëmin që lind, nuk e qin krishterë. Edhe dhe nuk e varrosin në varrezat e tyre, sepse si juun krishterë, kurse ne Allahu na ka krijuar të pastër, fenë pastër, edhe kur rritemi gjithashtu, vazhdojmë fenëton të pastër. Natyrën, nësinë ka krijuar Allahu Subhanallahu Teala, krijesat e tij. Po profeti sallallahu alajhi wasallam, çdo kush që lind lind në natyrën e islamit, edhe prindërit e tij janë ata të, të cilët e bëjnë të pastër çifut, ose krishterë, ose ziarr butist, ose ziarr zoroës me gjusë porinën e ti janë e ta cilet e ndryshojnë përsemet sepse a i pota lesh njeri unë në të rrën e pas a i në bëhet musiman pa pasur më të dikimet jashme nga shëqëria nga familia e mërad dhe vëzhdo më profet ose në më thot si që në dothot me kafshëm me, me baktindhët e cila është e plot në veshët e saj një humdhur disa derisa t'ia ja prisni juët o vetme duart tuaja për profetson sallallahu alajhi wasallam i thon oj dëguron Allahu teher i thon disa sahabë ndëguron Allahu po ta personat do të cilët kanë ndjekur të vëgjël siç është gjendja e tyre do mund nuk ush rritur që të marrë të veshë apo bo musliman pasë më të vërtet apo u ndërshunë nga përjetëti po di qi vogël i tha profetson sallallahu alajhi wasallam Allahu e di shumë më mirë se çfarë do veprojnë ata po titonin unë di di se ku do vponi. Dhe kjo sprovh që u jepet këtyre njerëzve ditën e gjykimit, nuk u jepet për të marrë vesh se çfarë meritojnë ata, por u jepet për arsye sepse të gjithë krijesat që do hyjnë në xhehenem, do hyjnë në xhehenem në bazë të punëve të tyre, jo në bazë dijes Allahut. Sepse Allahu nuk dënon njëri që nuk ka vepruar gjë, por dënon atë që ka vepruar diçka të keqe dhe kjo që ndodhrase është kundërshtimi i tij në atë ti moment. Ne e kuqë që po pjesotë do të dënonte në bazë të dijes tij, allas ka vepuar që megjithëse Allah e di që ata po ti urdhroi nuk kanë vënë zbatuar, por nuk i dënon Allahu subhanallahu teala në bazë të dijes tij. Prandaj di ka se si njerëzit e dhunjas. I e di që çfarë për njerëz mund të vuz direkt, këta në xhenet, këta në xehnem. Por i ka se si në dhunja që çdo kusht meritojë qoftë që meriton në të vërtetë në bazë të dije, në bazë të punëve që do veprojë ai. Në jo thjesht në bazë të dijes që ka Allah spontane. Ky domun do të pasoj përgjegjësi sepse domthon nuk i sprovonuat Allahu për të marrë vesh se çfarë është një çështë tjetër, kjo është diçka e qartë thjesht. Nuk ndosë si me krijesat. Ne i marrim provimin një person për të marrë vesh se çfarë niveli ka ai, a është i mirë apo është i keq nëse te Allahu spontane. Gjithë këto sprovë bëhet vetëm që dënim i tyre Ose shë problemin të të jetë Në bas të punëve të tëra Thotë, thotë Allahu subhanu wa ta'ala mm -hmm. Aferajta meni të tëkha dhe ilahahu Hawahu wa adallahu Allahu Ala ilmë Thotë, ake parti Ate që e mëhori dëshirën e vetë Si idhull Edhe e humbi e të Allahu me dhije E humbi Allahu subhanu wa ta'ala e të me dhije Thotë ibn Abbas Radhi Allahu alhu e dinte Allahu subhanahu wa taala që para sa ta krijonte që ky do ishte i humbur. Gjithashtu ka thënë, ka qenë diete i parë para krijimit të krijesave se çfarë gjendje do ishte ky njeri i cili humbi. Gjithashtu ka thënë në një vend tjetër e kishte shkruar në librin e tij, në, ti, në Lohh-e Mahfuz, që ky njeri do jetë i humbur. Ka thënë se ai te Ibn Jubair dhe Muqatil, që Allahu subhanahu wa taala e dinte gjendjen e tij që do jetë i humbur që të shumë ka thënë ebu Ishaq, e që ndije e ti, Allahut, e laut, e më, më parshme, pas të të krijoj, që këtë e ti humbur. Dhe, thotim nukajim që ky është mëndimi i shumitës e djetarëve të tefsirit. Në lidhë më këtë e jetë që thot, a e ke parë të jetë të personit cilë e mori epshin e ti si idhull, edhe humja të Allah me dije, dhe më thënë me dijene Allahut, dhe më thënë e i, homi duke ditur Allahu që ky është i humbur. Thot gjithashtu domthonë kanë ka përmendur domthonë dietarët, më thënë, djetarët, në janë një numër i madh dietarësh të cilët janë me këtë mendim, prej tyre është Ibn Jozi, Al-Baghawi, Thalibi, Medini në kuptim e përmendin. Gjithashtu domthonë ka kanë një mendim tjetër dietar në lidhje me shpikjen e këtij ajetit. Fam domthonë mendimi i parë është që thotë të humbi Allahu atë njerëz në bazë të dijes së tij pa fillimt që ky do të jetë i humbur. Kurse mendimi i dytë që e humbi këta Allahu në bazë të dijes së tij, diës kujt, diës vet personit që humbi. Domethënë e humbi Allahu mbasi ja tregoi të vërtetën, e mësoi të vërtetën, e humbi. Ky është mendimi i dytë, por nuk është mendimi i shumicës, as nuk është më i saktë Allahu, nëmësh mendimi i parë. Çka duhet me dijen e Allahut subhanallahu te. Domethënë e humbi Allahu me dijen e tij që ky person do të jetë i humbur. Dhe do nflasim pak të shqip për qështën e humbjes që të sjarohet dhe kështë i qështje Me gjithë se dhe mënë kjo ka dhe intentit e mëmbrapa qështën e unëzimin dhe humbjes të Allahus për kryesat Thotë i mënë këjim Thotë e humbje Allahus këtë person duke ditur shumë mirë gjëndin e ti duke ditur fjallët e ti duke ditur që fari për shtatët e ti edhe çfarë është ajo që i takon këtij si krijes? Dhe dinte Allahu subhanahu wa taala që ky, kthi i takon humbja, nuk i takon udhëzimi. Dhe nuk është i përshtatshëm për të udhëzuar, sepse po të udhzonte Allahu këtë lloj njeriu, i cili në të vërtetë është kapurçi në humbur, do ta kishte vendosur udhëzimin jo në vendin e vet. Dhe dija e tij e plot, dhe urësia e tij e plot nuk përmbën vendosinë e kësaj mirësie të madhe jo në vendin e duhur. Prandaj Ky ajet është një argument i cili tregon për dijen e Allahut subhanuhu teala, çka përfshin çdo gjë, edhe domthonjë që ka, ka, ka lidhje me çësën e kaderit, por vërtetimin e kësaj çështjeje. Kështu që Allahu subhanuhu teala ka përmendur këtë ajet dijen, dhe nuk ka përmendur ndonjësi tjetër mbi sepse dija është ajo që e zbulon në të vërtetë atë që e meriton, atë që nuk e meriton udhëzimin, sepse udhëzimi është mirësia më e madhe që i ka dhuruar Allahu i krishtave. Si mirësi, kjo mirësi nuk i takon asdokujt. Para syrë sepse kjo mirësi nuk është pronë e njerëzve. U është pronë e njerëzave, është dhuratë prej Allahut, dhe e ti, Allah, ja kujtë Allah, e dhuratën e tij Allahu ja dhuron kujt dojë. Por Allahu Subhanallahu Taala nuk e vendos dhuratën e tij ata që nuk e vlerësojnë, siç do t'rregohet në jetën e poshtme. Përkundrazi e vendos atë aty ku meritohat, aty ku Allahu Subhanallahu Taala e di, e di në ditë të pafundimt, çu ky person, kjo krijesë e vlerëson këtë në mërësi të Allahu s.w.t. Dhe Allahu i më dheruar në ka të rëguar në shumë e jetë kërënore në, në shumë e jetë kërënore që Allahu s.w.t. e vendosë humbjen të këta personat të cilët janë të këshinë në vetë vete për në thotë Allahu s.w.t. fëmënjë u ridin lau e jehdi e u jesh rrahësadë raulli l-islam dhe, dhe të personë të cilën të shironë Allahu të uzoj i hapat i kararori po islamin O menjurid yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yusaa'adu fi as-sama' dhe ato që dëshon ta humbi fot i ngushton aty gjoksin sigurisht duke u ngjitur në qell fot as edhe me mbyllhet ajeni në korror duke thënë ke dhari ke xhanullahu rih jisa 'ala alladhina la yu'minu kështu Fod... e vendos Allahu fot pisllikun te ata që nuk besojnë edoashtu thot Allahu subhanahu Fod... wa ta'ala ju dhullu bi këthira u e jahdi bi këthira u ma ju dhullu bi illa lëfasiqin. Thot, mantë këti shemudhi, një shemudhi, shemudhi në mizës, thot, u dhëzon mantë këti shemudhi, shumë edhe hum mantë këti shumë, por nuk hum mantë këti qëtë kanë, thotë Allah. Hum mantë këti shemudhi, vetëm atatë cilët janë të prishur, që janë fusak, janë fasikin. Hum mantë të ti atatë cilët janë fasikin, thotë Allah. Gjithashtu, thotë Allah i madhëruar, Wallahu wallahu la يهني القوم الظالمين fatallahu nukum uzun popullin që është mizor. Jo thot popullin që është mizor. Po thot nuk uzun njerëzit, por flet zon për ata që janë mizor. Do të thonë ai që ka tezën e mizorisë, e padrejësisë, këtë nuk uzun Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot wallahu la يهdil qawmul fasikin. Fasikë janë çka dal nga urdhët e Allahut, është i prishur. Gjithashtu thot inna Allah la يهdim men huwa kadhimu kuffar. Allahu nuk uzun ata që janë gjeshtar. Edhe shumë huës Thë gjithë është të thotë në jejë tjetër Vë ju dhillo Allah Allahu dhalimin Thë dhe i humbë Allahu Mizorët Gjithë është të thotë Këdharë ke ju dhillo Allahu men hua musrifu murtab Gjithë është të thotë Kështu Allahu i humbë Ata personat në cilët janë të tepruës Dhe janë dëshuës Dëshuajnë në dëvërtetëm dushu Gjithë është të thotë Këdharë ke jatë pa Allahu Ala kulli kalbimu të keb kërë e lartë. Kështu Allahus shumë ta në këto e di që përmëndëm, ne ka, ka të reguar që Allahua ka hedhur humbje në këtyre njerëzve si ndëshkim për krimet dhe për përgjënavë që kam brata. Për nëse vutër e qënë filmin fargjit, e di pardet e di fundit, thotë Allahua ahodh i këtyre humbje sepse ta ishin kështu. Ahodh i humbje sepse ishin kështu. Ahodh i humbje sepse ishin kështu. Për ne i që Allahu holet humin e tyre njerëzve sepse ata kishin bër disa gjunafe për të cilët ata meritonin ndëshkim pralloh dhe ky ndëshkim fillon që momentin e parë që ata humi nga humin në rrugën e drejtë. Humin në rrugën e drejtë. Prandaj ky është problemi i gjunafeve të cilin e se kupton njeriu. Si që ndronin butin e Allahut dhe bën gjunafe, bën gjunafe më gjyrave, duke se ush mrekull, Allahu s'po bën gjë. Harron domosdoshmë që këto gjunafe mund të çojnë deri kufr. Sind e shkrim për Allahut që ai e kundërshton atë Allahun e rrit. Domethënë, ky është, domethënë, ky ky kë, lloj gjë është humbja e dytë, domethënë është humbja që u bën Allahu këtyre pasi ata ishin të humbur herë para. For the most honorable Taala, gjithashtu në vazhdim, domethënë në plotësimin e kësaj të thot, u وقالوا قلوبنا غُلَف. Thot për çfarë do thonë, zemrat e tyre janë të mbuluara. Bëltaba Allahu aleyha, dhe të përkun rëzi, Allahu shëjqë u avullohës zemrat e tyre, bi kufrihim për shkakt kufri që bënë ata, u avullohës e Allahu zemrat. Fe la ju u minune illa qaleile, dhe ata thotë shumë pak besojnë. Gjithashtë dhe thotë Allahu në jetë tërë, oma ju shërirukum ennë ha i dha gjatë la ju u minune. E ku e dini ju, dhe të, Allahu, që po u e jerdë në të të argumentet, ata ka përdi besuar. Në më thënë që, nukur shu dhe pas e thotë Allahu i më dhurën vërshdin të jetit, o nuk kallibu e fëidetohum, o hapsarohum, këmallëm ju uminu bihe awalë mërra, o anadharum fitoghjani mjama hun, dhe në syt, dhe në të tëre, u akthejmë atyre sët, edhe në zemë atyre u alergojmë në vërteta, siqë nuk besuën për herën e parë, në më dhënë, përshkak se ata nuk e besuën vërtet në herën e parë, kër u e erdi, si në dëshkim për mos besimin e vërtetës u avullos i zemrët. Për në e kini parasysh, këto e jeti që vlasin për vullos e zemrët, që u avullos e allohu zemrët, më të besimtarve, u avullos me drejtësi në ti të plos, sepse ata i merituan, për shkat gjunafevi që kanë bërë në ta, si në dëshkim, pra të që bërën. Njithë është dhe thotë, Allah s.w.t. Thotë, falemma zagu, e zaga allohu kulubahum. Dhe kura ta thotë, dhev që u erdhi aty për Allahut ishi një devijim i dytë pas devijimit, dyt, devijimit parë të tyre që u bën aty në zemrat e tyre ata vet. Si ndeshkim për Allahut u hund devimi i dytë. I dashur të të lutoj fi qulubi maradhun fazaduhum Allahu maradha. Po të në zemrat e tyre ka smundje dhe u Allahu ua shtoi edhe më shumë smundjen si ndeshkim. E gjithë kjo smundje ose devijimi këta janë pjesa hum e yes, humbjes, pjesa e humbjes. Prandaj mos u çudit kur Allah humbi një person për është së e i ka humë atë me drecin e ti. Edhe kjo, më dhe kjo dhe humbje, kjo është humbje si në dëshkim për e Allah subhanu e ta'ala për këtë person. Sepse humbja është du loje. Dhe kjo është shumë rëndësishme për të kuptuar. është shumë rëndësishme. Humbja është du loje. Lojë parën shkuj për cini për po flasim, ose që e lojë dy cidu është, shumje që i jep Allahu një personi si dashkim për shkak të gjunaveve që ai bën. Qoftë çdo gjunave kufur, mendimallsi, kthimi shpinës, ose ose ose ose, çdo gjunaft tjetër mund të bëhet shkak që ti të humbash nga rruga e drejtë si dashkim për Allahun subhanet. Dhe kjo është drejtësia e plotë e Allahut subhanet mbi krijesat e tij, mbi krijesat e tij. Por edhe përmend një gjithtoaj edhe kur në ora, thotë duke ata devijon ose devojë do devijojë Allahu zemrën dhe ata do të kishin zemrat të smurë dhe, dhe Allahu është më shumë smund. Kjo smund do jeni nga vetë të tyre, në gjynave të cilën u smundën dhe më të tyre, dhe Allahu është më shumë smundien. E thotë nga që nuk e panuar herën e parë udhëzimin dhe ne do të u largojmë fshikimin e tyre edhe zemrën e tyre nga vërteta, si dashkim. Kurse lloji i dyt i humjes është humbja fillestare, është humbja fillestare, të cilën më kanë ata që ka, ka shkruar Allahu për ta humbjen. Dhe që të vdesin të humbje, e cila do të thotëm të vërtet që ky vend, kë kë do të thonë kjo krijes, kjo krijes që është e humbur, është një vend i papërshtatshëm për pranimin e mirësisë së Allahut subhanu teala. Prandaj dhe Allahu i mëdhur nuk ka i jap aty udhëzimin. Sepse ata janë të papërshtatshëm për pranimin e udhëzimit të Allahut mëdhuruar. Nëse ti udhësem një shem u thjesht, nëse ti do kishe do të thonë një dhuratë nodështore të vlefshme. Zgjidhet të dhuratë në kokën tënde çfarë vlerëson ti sepse shkashis, në çdo kush vlerëson dhe shkaqë vlerëson ti atë mba sa. Zgjidhi një dhuratë gjigante që duket shumë e vlefshme, edhe jepi atë dhuratë dikujt që nuk e nuk e nuk meriton 1 të 100ën e saj. A do të dëgjoni njerëz të budalla? A do të dëgjoni njerëz të pa logjik? Ose do ta çojë ti dhuratën për shkak të Një libër me vlerë, të cilin nuk e gjen vajja e dheut, atëherë shko dhe urojë këtë libër një personi i cili as nuk ditë lexojse, nuk ditë shkruaj. Adh, asë nuk ditë A do as nuk duhet të di fare për dijen. A qohu që ti ke vendosur këtë lloj libri me vlerë në vendin e vet? Apo do të do të, të kalosh në një fushë tjetër? Në çdo fushë që të kalosh, do gjesh në imirsi a dhe vendosja se mirësia eu vënë në si një vend të veçtë të quahun ty si njerëmi më i lehtë. Kjo është e krijesat. Të krijesat po krijusi. Prandaj Allahu usporonta ana kur e ka vendosur humin tek ky person sepse ky nuk meriton gjë tjetër. Nuk është i përshtatshëm për udhëzim. Për këtë arsye, domodin them që humi është dy lloje, humi humi i parë shumë si dënim për Allahut, për shkak të humis së parë, humi i dytë është humi i dytë është një humbje si pasoj e gjynafëve. Dhe humbje parështë, parësye se përse kjoj person nuk është i përshtatë shën për, për udzimin. Zemë e tijë është zemë e pisë. Si shpër mundur në jetim me më, më, mësivërëm që dhe thotë, atë që dëshonë në loë të uzoj, ja zvjerojnë gjokësin. Atë që dëshonë të humbji, ja ngustojnë gjokësin. Dhe këshurës të dhe vendosë në loë o pisë likën, e vendosë në loë Kurse në jenë tjetë në sërë njunës, thot e vendosë në loë përslikën të ata që nuk logikojnë. Thotë Allah në sërë njunës, oma po kanë në lefësin e në të umine illa bi idhilla. Dhe nuk i takon, thot asë një personi që të besoj. Vetëm se me lejën Allahut. Dhe po dhe lejën Allahut që këtë jap lejën që të besoj, do besoj. Po dhe, dhe lejën Allahut nuk ka përpesuar. Mirë po, që mos ke që kuptohet për kryeset dhe, i ka dhe një, kup, një ksellë ehej quptohet thot u yajhalu rijs ala alladhina la yaqilun do dhe, dhe pisllikun humjen allahu do te vendos sa ata qe u logjikon do me thën allahoj mdhruar nejen e ti nuk endelou per ti qe jesh i pastër per aty personi i cili dëshiron uh, unzimin per aty personi qe di me u qen zemra e tyre se per shfarshme per pranimin e unzimit perandalon unzim per aty personi i cili allah e di qe jesh i pis dhe nuk punuzim dhe nuk e bënson atë dhe nuk i jep të vlerën e vet që ka dhënë Allahu subhanallahu teala me dijen e dit plot. Mos harroni përdasin për dijen Allahu më dhuroi. Gjithashtu thotë Allahu më dhurou në an: "Wa kadhalika fatanna ba'dhuhum bi ba'dhin li yaqulu a ha'ulaa yamanna Allahu alayhi min baynina a laysa Allahu bi a'lami bil shakirin". Që të Allahu subhanallahu teala, kështu do të ne kemi së provuar, tregon për besimtarët dhe mos besimtarët. Kemi së provuar të më njërin tjetrin i jemi të përvojur me njëri tjetrin. Prandaj të bësim para të asforr për mosbesimtarët, dhe mosbesimtarët të asforr për mosbesimtarët. Të dy e kanë jasfor për njëri tjetrin. Që të thonë, që të thonë mosbesimtarët, akta janë ata që të cilëve u paska bërë Allah mirësi, i paska uzuar për veç nesh, sepse mosbesimtarën në përgjithësi, i gjen janë njerëz të posta, njerëz të larg ndonya, kanë pasuri, kurse mosbesimtarën në përgjithësi, janë njerëz të thjeshtë, larg me të moshës larg peshtiqeve larg qieve nuk i gjen njerëz larg dunja siç ka thënë siç ka thënë Herakliu kur e pyetë e Bosufianin se kush e ndjekin profetsonem i thotë ndjek njerëz të thjeshtë edhe pasem përgjigje i thotë dhe këta janë ndjekës të profetëve njerëz të thjeshtë janë ata thjesht, që ndjekin profetët edhe në këtë moment do të tkurron Allahsë më të tjerë në zonën e Amput edhe këto mosbesimtarët të cilët mund të ishin mund të ishin për shkakun zotëri kishte sklevër kuru Slavi vetë ishte dhe ti, shko zohë, kështë kështë bëkjë, thot, që ishte në skuavr i tij, skuan un zogu si pyzogu, u bë këtu, që duzohet. Çfarë është kjo? Dhe i vlefson atë dhe në vlefson Islamin, për shkak se e nundzuar disa njerëz thjesht. Atëherë Allahu tregon, tregon në lloj më dhëruar, shkakun përse i ka undzuar këta dhe nuk i ka undzuar këta. Ai thot, "A leys Allahu bi a'lam bil shakirin?" Atëha nuk i di Allahu. Në ngushtë Allahu më i dituri para ta që janë e si për ata që falendëruan s'urtet. Sipër treguar që Allahu subhanallahu te ka udhëzuar këta njerëz, si i ka e ti, ka udhëzuar me dijen e tij dhe e ka humbur ta me dijen e tij. Për arsye sepse kta që i ka udhëzuar e dinte Allahu shumë mirë që kta janë njerëz që si falendërojnë mirësinë që ka dhënë Allahu. Janë në vendi i përshtatshëm për, për vëndozin e kësaj mirësie, që është mirësia më mëdhashtore që ekziston në dyja. Ndërsa kta tërët nuk kemi nuk kemi vendi të përshtatshëm për pranimin për për e mirësisë së Allahu subhanahu wa taala për këtë arsye Allah thotë leisa allabi alemeshakein o nuk i di Allahu më mirë se çdo kusht tjetër ata që do a në ta falënderojnë ata si përgjigje për pyetjet që bën ata a kta udhzoj normalisht ata udhzoj sepse ata e falënderojnë Allahun kusht se s'kenë kur të falënderoj Allahun asigurti udhzoj prandaj thotë Allahu në një Allah, tjetër na tregon Dhe thot për mosbesimtarat wallau asmahum latawallawhum mu'aridhun thot tregon që ata nuk dëgjojnë, nuk shikojnë, nuk e kuptojnë vërtetën. Thot Allah sikur Allah u tojë vetë veshët e tij të, të vërtetën, ata do të dëgjojnë vërtetën dhe largohen për sajn. Për të vërtetës, sepse zemrat dyen të pista dhe nuk e pranojnë të vërtetën. Nuk ka vendi për shtatxhun pranimin e të vërtetës. Ky është sekreti i çësës që humb Allah subhanahu wa taala kriecë të shumicën e dyve sepse në vend të poshtatshëm. Dhe kur ta kupton të gjë që ke për të marrë vesh se çfarë mirësie të madhe të ka bërë thotë ty Allahu subhanuhu teala, që të ka bërë ty të poshtatshëm, të ka bërë ty të poshtatshëm për pranimin e të vërtetës. Edhe ashtu thotë domthonë domthonë në, në shumë jetë Allahu subhanuhu teala bashkon Dije në ti me veçimin e disa kryesave Me disa mirësi Për të reguar që Këtullë zgjedi që ka bërë Allah Të disa kryesave E ka bërë me dije në ti Duke vendosur në bas të dijes të ti Në gjithë gjënë vëndinë vetë Edhe gjithë zgjedi në bas të meritimit Këndër për këtyra jetëf shajti që përmëndëm E lejës Allahu bëjale me shakirin Thëtë a nuk i dija Allah më mirë Se zdo kusht jetër Ata që e në falenderuas Kurse Në njëjetë të Allahut subhanallahu teala, u idha jathu ayatu qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Do suojmë në nam, Allahu subhanallahu na teala, dhe kur vjen aty ndonjë argument, ata do thonë nuk kemi për ta besuar të derisa të na jepet neve, siç u është dhën profetëve të Allahut. Do mund të kemi neve Merkulli, si në mërkulli, siç u dhan profetëve të Allahut. Do të na jepet në shpalli, shpalli siç u dhan profetëve të Allahut. Do jemi në profet, domethënë Dhe këllëgjë mundi vjetët një personi për musimave Je shëjtani i thotë për mirë Dhe përse se të bërë ty Allah Profet po bërë i Muhammedin Me je shëjtani këllëgjë I bërë të dhe përjtë është njërzë Dhe i përgjitë Allahu sëpërënoj të ala Kësa i përjtë je Dukë o thëmë Allahu a'lemu hajtë Dhe je gja alu risalët Allahu thotë dhe di më mirë Se shdu ku shtjetër se ku e vendosë Prof Ekodi, pastaj jo, është dija Allahu te plot për përshtatjen e kësaj mirësie. Sikurse udhëzimi është mirësi për Allahu, profecia është një mirësi shumë herë më e madhe se sa thësh udhëzimi. Se është udhëzim, më që të mund të udhëzot drejt për të udhëzuar të tjerët. Dhe kam uruar me profecion se ne, rëndësishmë ndonjë që profecia është një mirësi edhe më e madhe se sa udhëzimi. Dhe nuk e meriton ashtoj kush kuqullë zotë që ka merituar në kohrat, një një të gjithë kohrat, do të thotë një numër i caktuar. 124.000 që janë në Bia edhe 361 rasul rasul. Allahu dinë dinte shumë mirë se këta janë ata që e meritojnë këto llograde askush tjetër. Sepu po te jepet diku tjetër, do të kishë vendosur këto mirësi ju në vendin e vet. Edhe nëse do ta kryinte dot atë lloj detyre, do të kishë arritë këto llograde tani në xhenet dhe krynte do të do atë siç duat. Idhës e thot Allahu subhanahu wa taala, "Rabuka yakhluqu ma yasha'u wa yختار." Do Zoti krijon çfarë të dëshirojë e zgjedh. Çfarë dëshirojë. Ma kana lahumul khiyara. Nuk u takon atyre që zgjedhin krijesave. Subhanallahu taala, mos i shrikuni sipas Allahut për asaj që i shoqërojnë. Pastaj thot në një vend tjetër në surën Qaf, ajeti 68-69, "Wa to rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun." Do Zoti e di shumë mirë se çfar fshehin ata në kraharoritë e tyre dhe çfar faqen në vazhdimin e jetës. Dhe këto dy jetë trgojnë që Allahu Subhanetale zgjedh. Dhe zgjidhja ti është e tij është të bazuar tek dija e tij e plot në lidhje me atë që i përshtatet krijesave. Të bazuar në dijen e tij plot në atë që i përshtatet krijesave. Kjo gjë i përshtatet krijesave, jo ja i jep disa atyre që përshtatet, kurse tjetra nuk u përshtatet, nuk u jep atyre që se përshtatet. Mirësia e tij dhe te kërheti se thotë O Rabbi e nxjhon qe e nxjhon ma e shë o këtar, dietarët, dhe e zgjedh. Ne tani kanë dy mendime, por mendimi më i saktë është ky që po u them, që thotë Zoti jot krijon çfarë dëshironi dhe zgjedh. Por këtu është ndalimi plot, funddietarët zgjedhës, do të thonë vendos pik, përfundon kjo feli dhe fillon feli tjetër, thotë nuk mund të takonë dy zgjedhin. Se disa dietarë kanë një kuptim tjetër, por nuk na intereson shumë tani. E rëndësishme është që këtu është ndalesa plot për të treguar që zgjedhja është për Allahus, edhe i Allahu subhanahu wa taala, edhe ai zgjedh për krijesat veti çfarë do dë, të dë dëshirojë. Dhe fjala zgjedh ka një kuptim të veçantë. Fjala zgjedh ka kuptimin e të qetit ti anashkolosh disa gjëra, edhe veton të veçosh disa gjëra. Nëse, dë, nëse të njëres, atër të do nëse këto gjë do i njerëz, atëherë ti do zgjedhësh atë që e do, që është më i mirë, që është më afërt, që është më i rëndësishëm. Kjo është rë zgjedhja. Po nuk është thjesht dëshirë. Dëshira është një diçka më e gjerë se së zgjedhja. Ti mund të mund të dëshirosh shumë gjëra, por zgjedhja është diçka e veçantë. Edhe zgjedhja përmban në vetvete kuptimin e dashurisë, që ti zgjedh atë që do. Prandaj Allahu usmëntalon kur ka përmendur fjalën zgjedh, në Kur'an dhe në Sunet e ka përdorur me këtë kuptim, me kuptimin e veçimit kuptimin pra dhe kuptimin e dashurisë. Prandaj Allahu zgjodi profetët me kuptimin që i do ata, edhe i veçoi ata me diçka që i سوا të tjerëve në to duke dimë vjen vjen fjala zgjedhje. E gjithë kjo vjen është në bazë dijes Allahu subhanahu wa taala në lidhje me krijesat. Në bazë dijes ti që ka për krijesat. E thash domun që zgjedhja është diçka më e veçantë se sa dëshira. Është domun janë disa disa grupe që thonë që të humorit që thon që zgjedhja e dëshira e një. Kjo nuk është e vërtetë. Para sy të sepse dëshira Në të nështë do vimë më më rapo në shala, ka një kuptim më të gjërë. Dëshirë mund përfshia të gjërë që ti i do, dhe që nuk i do. Kurse zgjith e përfshia të gjërë që ti i do. A ne dhe, nësë të të pyrë dikush, pysim për shumë të kaderijet, të të të muhojnë kaderin, nësë të të fonë, kufri edhe gjunafët, andodhin, andodhin me zgjithin e Allahot apo jo? Edhe ne i thimi, qëfar ke përshjithin e fjallë e për qëllim ato që përdorin filozofët që quajnë dëshirën në përgjysë e zgjedhjes sepse nëse do themi që zgjidhja është me kuptimin e dëshirës, atëherë kjo përfshin atë që e dotë dhe nuk e dotë. Dhe përfshin atë që dotë dhe atë që nuk e dotë. Atëherë çdo gjë që, që ekziston në univers ekziston me dëshirën e Allahut. Ne do flasim për të gjënjë shoma, më sim të veçantë. Edhe e keq edhe e ke mira, me dëshirën ti, e tij, me ursin e tij, ekziston. Nëse ti e përdor thot zgjidhjen me këtë kuptim i pa po, ekziston. Po do të them që është me zgjedhjen e Allahut. Por nuk përdoret në Kur'an dhe as në Sunet fjala zgjedhje me këtë kuptim. Prandaj është gabim të thuash Allahu zgjodhi gjunaftët. Sepse fjala zgjedhje në Kur'an dhe në Sunet përdoret me veçimin e diçka që ti e do, që ti e do. Kështu që nëse ti do të thuash që Allahu zgjodhi gjunaftët me kuptimin e dytë, atëhë unë nuk është e vërtetë. Nuk i ka zhjetur Allah i gjenafet. Allah i ka kryuar, ka të shriuar që të gjistajnë me ursinet i, por do pi shumë të më dhaja, por nuk i ka zhjetur ato. Zhjetur të të shurit, Allah nuk i dojë gjenafet. Kështu që, në më në gjithë kjo këthet, në më në të dija Allah i gjithashtu, kemi një jetë jetër, kështë Allah s.a. O le këtë në gjena bëni Israële, minë ala dhabi muhin, s.a. në të khanë. Në në në sh Ni farauna inehu kana aliyan min almusrifin. Për faraonit ai i zë si lart dog për njerëzit që jë të ala, i kishin tepuruar. Po do na qad ihtarnahum ala ilmin ala alamin. Dhe ne i zgjodëm ata, tregu Allahu për kë? Për ben Israel, jo të sotrit, jo për çifutën sot, për për ben Israel të atëhershëm, kur në Musa alayhis salam. Ata ishin të shëmbëntar, të durushëm dhe Allahu u bllocoi mirësinë e tij ndaj tyre për shkak të durimit që bën. Siç thotë Allahu në Kur'an, "wa atamma kalimtu rabbike al-husna ala bani israile bima sabaru." Atëpërcua fjalë jote e mirë, fjalë jote e, fjalë Zotit tënd e mirë kundrejt banisaelve për shkak të durimit që bën. Domethënë vetë për ata, që bën durim, ish njerëz mirë dhe u plosën Allahu mirësinë e tyre. Mirësinë. Jo vetëm sot. Thot "wa laqad ikhtarnauma la'ilmin min al-alamin" do të zihohë me ta me dije kundrejt dohën të gjithë kriza që ekzistojnë në botë. Domthoni Zoti i Allahu kundrejt gjithë të tjerëve bën një zgjedhje e veçoj këta me er dijen e tij. Që këta janë më të përshtatshëm për këtënde zgjedhje që kë ka bërë Allahu me në Allah për të tjerat. Me gjithë këta duhet të më dijen Allahu subhanuhu teala. Për treguar se unë që dieti ka bërë çdo gjë, edhe çdo lloj krijimi ose zgjedhje që bën Allahu e bën në bazë të dijes së tij të plot për përshtatjen edhe ate që i takonë në shdo kujtë, në shdo kriese. Të njëtë një ka tërguar, Allahus shumëta të dhe për Ibrahimin a.s. tërguar për Suleimanin a.s. se dhe kohë për në baron për tjërë në shkurt. Gjithashtu, Allahus shumëta dhe taala është el alim, el hakim, i dituri, i shumë dituri dhe i urti në zgjedhjen e tij që zgjedh te krijesat e tij në lidhje me çështjen e krijimit të hombjes, të ulzimit, gjithashtu ai është i urdhëruar dhe i ditur në lidhje me çështjet e urdhrave të Shejhat. Edhe urdhrave që i ka dhënë njerëzën Fenislamës. Çdo urdhër e ka vendosur me dinën e tij dhe me urcsin e tij. Prandaj po të shikosh në surat të cilat kanë zbritur në Medinë, ne flasim për ligje, noto gjinë të shum Emri Emrat Allahut el Alimin Hakim, i dituri dhe urt. Në shumë jetë të në të cilat mbyllen, do të thonë tregon disa ligje dhe mbyllen këto jete me emrin Allahut el Alimin Hakim për të treguar që këto ligje që ka vendosur Allahu në tokë, që ka vendosur në Islam, burojnë nga diety e plot dhe nga urtësia e tij e madhe në lidhje me këto dhe me këto ligje se çfarë po shtatet krijesave. Dhe për këtë arsye e Allahu subhanuhu qale ka disa raste që i urdhëron njerëzit për dis disa gjëra, të cilat ato mund të jenë të vështira për njeriu. Por do ka shumë dobi. Prandaj Zot Allahu subhanuhu qale në Kur'an, kutiba aleikumul qitalu uqurun lekum. U bë detyrë, u thot, u thotë ky et kurrë për sahabën fundin fare. U thotë atyre, ju bëju detyrë lufta dhe ajo është urryer për ju. Po të mbasa ju e urren diçka, para joshë mirë për ju ndërsa ju e doni diçka, edhe ajo është e keqe për ju. Po Zalli u di, ndërsa ju nuk dini. Edhe sa këto gjëra për njeriu mund të jenë të urryra, edhe to janë hajë më të për të në thellëmin e tij. Edhe sa këto gjëra të tjera mund të jenë për të të dashura, edhe ato janë, do të them, janë vetë çkatërimi për të në dhomë dhe në xheret. Gjithashtu, profeti Sallallahu alajhi Ne kamsuar në, kam në duan e istiharas. Ne kamsuar. Andaj ne ka treguar një argument në lidhje me çështën çështën e dijes së Allahut subhanahu wa taala. Dhe vet fjala e istihara do të thotë që ti ti kërkosh Allahut subhanahu wa taala të, të, të zgjidhë për ty atë që është më e mirë ajo, e mirë për ty. Prandaj dhe në duan e istiharas ne kamsuar për izin që të themi Allahume nastehiruke be ilmik, tho Allah, un kërkoj të zgjedhësh për mua me dijen tënde. Që, tho't të kërkoj të zgjedhësh për mua me dijen tënde. Edhe kërkoj që të më japësh mua mundësi dhe fuqi prej fuqisë tënde. Edhe kërkoj prej Teje të më japësh priminë tënde, sepse ti je plot fuqishëm ndërsa un nuk kam fuqi, vëzhgimi duaz. Qoftë ti di, ndërsa un nuk di dhe ti je i di dituri të, të fshehtëve. Edhe pastaj thot Allah, nëse ti e di çka që çështë po mënt çështën, problemin që ka, është e mirë për mua në fenë time, në jetën time dhe në thellësimin, në këtë thellësim të çështjes, është e mirë për mua, atëherë më mundso, më lehtëso dhe më beqëtinta. Edhe nëse ti e di që ajo është e keqe për mua në fenë time, në jetën time, dhe në thellësimin e çështjes, më largo atë mua, më largo mua për s'aj, më cakto mua të mirë kudo që të jetë dhe më kënaqë mua pasën më të. Qëndrimi i qytet, qoga i njeriu ka nevojë. Në jetën e tij ka nevojë të marrë gjërat e dobishme. Edhe këto gjëra që do të bish të marrë ka nevojë që të i njohë ato. Kush janë ato? Po dihen njëjtë shmangut. Por ne i lutet Allahut që të i dhuroj për dijen e tij. Edhe i kërkon Allahut për dijen e për dijes së tij, subhanahu wa taala, që të zgjidhë Allahu me dijen e tij di, se çfarë më e përshtatshëm më mirë më për njeriu. Gjithashtu edhe që ti arrish ja të gjërat e dobishme në dyllian ka një ka nevojë për për, për mundsi. Por nuk ka mundsi njeriu, po por gjëse u jep Allahu subhanu teala mundsi. Për këtë arsye, i lutet Allahut për këtë lutje, po diye me fuqi për fuqisë tunde. Edhe i kërkoj gjithashtu lehtësim, se nëse nuk e lehtëson Allahu subhanu teala, nuk mund je të jetë e lehtë kjo gjë dhe mund nuk mund të arrihet që të bëhet. Gjithashtu i kërkoj Allahut subhanu teala që të japë begatinta. Sepse begatia do thotë Mos zemësi, zemësi. Në von kurti kërkon Allahu të të japë të mirësi. I kërkon Allahu të zgjidhë për ty atë që është më mirë për ty. I lutesh Allahun më pas që të ta vazhdoi të mirësi, duke thënë, "Më beqati, se beqatia do thotë vazhdimi i të mirave." Edhe më pas ta mundsi domun që Allahu zgjidhë për ty diçka të mirë, por ti nga që nuk e di, nuk e kupton ndonjë gjë, e fundos e mërohesh pas sa që ka zgjidhur Allahu për ty, për, për ty. Prandaj thotë, "Dhe më kënaq mua me ata." Më kënajqë mua, dhe më hënë ma zhidhë mua për mua të që më e mjëra dhe më kënajqë mua të gjatë Për në edhe të regohet nga Abdullah ibn Omeri radhiallahu nëse ka thënë person, thot, në basën një personë dhëtë i kërkornë Allahut zhidhë i për të i kërkornë Allahut që Allahut zhidhë i për të edhe më pas zemëronët për, për të që i vjen që i zhidhë Allahut së për kërën të ala zemëronë edhe pasi far kohë e kupton që ajo që zgjon Allahu për ty ishte më hajër për ty se çdo gjë tjetër. E gjithë kjo domoshem duhet të mos e bëni ju ta bëni ju që mos ngutet kur zgjedh Allahu diçka që ty të duket pamë parë që është e keq për ty. Sepse ti përdesaj ju kërkove Allahu të zgjidhë për ty, ja le të çështën dijes së tij, të fuqisë së tij, a do të dish Allahu debet është më e mira. Edhe pse pamë më të parë në momentin e parë ajo është të duket ju e keqe. Gjithashtu thodi ibn al-qayyim, kështu që gjëja që është caktuar është rrethuar nga dy gjëra. E para është istihare që bëhet përpara asaj që të para zaktimit dhe e dyta është të kënaqesh me gjë caktuar, me këtë që është caktuar, mbasë ndodhi kjo që është caktuar. Kështu që suksesi që i jep Allahu njeriu të është që përpara se ndodhe gjë caktuar, ky ti kërkoi ti kërkoi Allahut ti bëj lutje, dhe duke i bën këtë lutjen një istihares njeriu përpara se ndodhi që të caktuar. Dhe gjithashtu suksesi i vëllaut për këtë njerëj është që mbasi të takë caktuar Allahu subhanallahu te për ti gjë, këtë gjë për të njëjt, kënaqet me atë që ka dhënë Allahu subhanallahu te. Foth Umrul Khotabi, radiyallahu anhu, nuk shqetësohem kur gdhihem, a do gdhim në diçka që e dua apo në diçka që nuk e dua, sepse un nuk e di ku është hayr-i im. A është të ka jojnë që më në dua A mu të ka jojnë që më nuk e dua Gjithashtu dhëtë hasën e lë basëri Lohë më shiroft Mosi u rreni Sprovat Mosi u rreni sprovat Dhe fatkesit që u bjen Sepse në basë e dishka që ti e u rren Bërët shka që ti të shpëtojsh Një herë për gjithmon Nga e keqja dë një zahiretet Edhe në basë e dishka ti, Në basë e dishka që ti e dohë mund të bëhet shkak që ti të humbush një herë për gjithmonë në xhenem. Dhe domethënë argumentet domethënë shumë ta kemi domethënë shembujt tjerë, kemi shembullin e paqes që si bëri profet O sallallahu alejhi dhe hesht, pamë të parë dukshë si çka jo e mirë. Ai se Omer radiullahu thot, "Po sikur të kisha mundësi ta ktheja mbrapsht atë lloj pakti që bëri profeti O sallallahu alejhi me mushrikët e Mekës, do të kthem do të kthej mbrapsht." Por është urësia, lau dhe djeti e plotë që thotë, o alime më alem të alemu, dhe djetët e që nuk e dinit, o fegja alemi më ndun i dhani ke fethan kariba dhe bëri, për para të shëririmit math, një të shëririm para prilës për të, që i shte vetë këtë pakti që bëri provindonësa një më shëktemekas. Dhe për të do i shkaku, hynë në islam, vetëm, dhe mënë, bas të pakti për një, për një vit, hynë në islam, Isa bin Hyr dhënë deri në atë moment që Konkard po viton se ai do të dëguosit si profet. Edhe kur e pyetëm profetosinë a me të vërtet paqja, apo pakti që u bën ndër me Mushrikët dhe profetosinë, në Hudejbi ishte çlirim, pa po ishte çlirim për muslimanët. Gjithashtu shembull tjetër kemi shembullin e Jusufit alayhis salam, se si Allah subhanahu wa taala i ia solli Jusufit pushtetin, lumturinë e përjetshme të hiretit Duke i sjellët ose prova që pamë të parë ato ishin prova, ishin tkëjia. Që fëmi u fut në pus. E jo u burgu, po pus. Pastaj e marrin, e legon një prind të tij, fëmi e çojnë në vend huaj. E shese pus të llav. E thret pastaj e zonja e shtëpisë për bërim identitet. Pastaj e fusin në burg. Por përfundimi i kush ishte? Përfundimi i ishte që domthon pas gjithë krojë që dukshin pamë të parë, këto dukshin si tkëjia ato ishin shkagu që ai arriti atë gradë të lartë te Allahu subhanahu teala. Falë lutës së Allahut mëdhëruar. Ya abati hadha yu'ulu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqa. O babaim, ky është digjimi i ëndrës time. E buri Allah, Allahu thậtë. Wa qad ahsana bihi tharrajni min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazgha ash-shaytanu bayna bayna ikhwati dhe mbori mua Allahu me mirësi thot kur më, më nzorri nga burgu dhe u solli juve nga fshati. Pasi në ngasmujë neve shejtanit bëri në një ngasmërim më dhe më në vëllëzëve të mi, po mos e lëndur vëllëzëve të vetë i thot që ata më bënë mu dëm, po do të bëj një ngasmërim shejtanit do vetë nesh. Ju sovi supuri gjithë këqjet këto re. Por nga edukata ti e lart. Pastaj i thot inna rabbina latiful lima yasha. Qoftë Allahu subhanahu wa taala është latif. Ne kemi fol pak prajemir Allah të latif, fundfarë të mësimi fundit, të kemi tërguar dhe mënë që emir Allah të latif është një prajemërave që tërgojëm për dijen Allah të. Të fëthimë nukajim, emir Allah të latif përfshin dijen e ti të plot, dhe të imët për shdoj gjë, edhe që Allah s. mënë tala u a qon njërës e ti besinkarë, mirësit e ti dhe mëshirën e ti në forma të fshekhta, ma ndët dijës e ti të plot, Po e kuptuar ta vetëm se thevndimi ka përqen i lartë dhe i madh për ta siç ndodhi me Yusufin alayhis salam. Me të gjitha gjërat që i thon që djut vetëm domethënë që i ndodhin Yusufi alayhis salam, çim pa më parë do dukshin si gjëra të këqija, përvndimi kush ishte, ngritje llohu atë lart në dynja edhe në heret. Edhe bëri i jetën e tij msim edhe shembull për njerëzit. Sa herë e lezont Omeri, thotë që Omeri kur e lezon Yusuf qante. Ende do të ndosh shumë të sura për shka këtë mësimit mëdhaj që kanë të në të lësure. Një dhe ështu, një gjarë të të të këndorë dhe me Musës a.s. dhe me profetën të nës. Shikoni për shumë shemën e Musës a.s. për të mbyullër mësim në shalla. Si Allahus s.a. bëri disa disa gjëra që në përmi parë duke si të këshia, por për fundimi të të ishte, ishte fitorja e dhë vërtetës. Kështu faraoni sh Sigur i vjen një zë një zjarr nga, do të thonë i vjen një zjarr nga ana nga ana e Hundane Palestinës sotme, në Egjipt, dhe djithçka që ishte brenda. Dhe i thon, atash i shpjegonin, andër i thonë që do vi do lini një person prej banëve Israilëve, i cili do jesh shkatëtar, i, i shkatëririn pushtetin e ta. Atëherë ky do më vendoset ti vrasë të gjithë fmijët. E i thot Allahu, ti ti, ti ti do vrasësh atë personin që ka caktuar Allahu që do, do të shkatërrojë pushtetin e ta, ti do të aritësha atë vetë me dorën të tua. E i thot në nësë musajt, hidhe në lume. E hedhe në lume. Shko në mërë më farhoni. I thot mërë, rritë vetë, atë që du të arrasë së ti, me duretu, du të thëjërsh. E rritë vetë. E ushtjen, e mba në, në, në kështil, në duret e ti, atë që i kërkohën të të vrisë, të të therte vetë. Pëse, se pëse shurësia Allah ota ja. është di e ti e pëllot, për vendonë si në gjera vëndin e me djenë e ti në nëzjerë të, më pami parë duke shë i friksuar, delej, thotë vrabë e një personë, dhe delë me vrabë, largohet dhe shkonë me djenë, musë a.s. Aty ku nuk ishte pushtet, faraoni, aty i dhoronë Allah, mirësi dhe mërtojat, e largohet nga vërfëria, o të pëseje profecin, edhe këthejet për sërit të kë faraoni, por për herë në dytë, këthejet, si këshillues, pa rajmërues, udhëzues rrugën e drejtë. Edhe del për herë të dytë në pamjen e parë, kur ti e shikon, po ja mbas. I thotë Allahu subhanallahu te ik merr merri domethënë Benjaminin sa dhe Ignatin. Po ta shikosh sti filmin do thua këta po ja mbasim në vrapit, koroni po i ndjek, ja i kapi këtu i kapi atje, po do vdesim ne. Por vërdet, kjullëj mbathje, kjullëj në të vërtetë kjo lloj mbasje, ose kjo lë largimi në vrap i shpejt, për dy kur ky ishte vetë fitoria, sepse e boi Allahu këtë ndëjë shkak, që të mbytyt faraonin me gjithë ushtrinë e tij. Kështu Allahu Subhanu Teala, me dijen e tij plot, i nxjerr gjërat që dëshirojnë për robërin e tij besimtar në mënyrë të fshtëta, në pamje të parë ato duken si sikur janë gjërat urryëra. Në pamje të parë ato duken sikur janë gjëra që nuk na nuk na pëlqejnë, nuk janë të mira, nuk na bën dobi, por do binë tyre djepet të Allahut Subhanu Teala. Prandaj edhe një përsalev në fund, po po mbyllim këtë, thotë Burqdhien thot, "Nuk kam synim tjetër vetëm se ato që ka ka, ka dëshiroj Allah të dë bëj me mua. Thot synimi im është ajo që ka dëshiroj Allah dë bëj me mua. Ja kam lënë Allahun dorë. Ato që ka caktuar Allahu, atë duaj Allahun, sepse e di shumë mirë që sikur ti jepesh e mundësia të zgjidhe, nuk do zgjidhe dot një gjë më të mirë se ato që ka caktuar Allahu për të mirë. Kjo është dija e Allahut subhanuhu te ala dhe ky është stylla e parë e kaderit e cila duhet bësuar për gjithçka. Allah më shpulem yë adjilë.